зробивши коло над річкою, спинився у луговині, замахав руками, закрутив попереком. шиби трішково-то стежили, стежили. Коли б то хати здогадувалися, як він ненавидить цю щоденну ранкову гімнастику. Але в герці, якщо він триватиме навіть ще рік, переможе Іван Загатний. Минулої осені до нього підійшла ця посередність, гуляє з інспекції. Перші дні ми всі героїлись. Я теж починав з гімнастики. Тепер волію зайву годину поспати. Не той ритм життя колего, провінція. І ти звикнеш. Нагірше було взимку, а доводилось під зловтішними поглядами білих шибок розтирати груди снігом та ще бадьоро вітатися з стрихівцями. Але він і тоді не скорився, видужив. Треба поспішати а за дванадцять до восьмої він будь-що повинен сидіти в їдальні за крайнім столиком під фікусом. За дванадцять до восьмої офіціантка поставить на стіл дві коварених яєць, манну кашу і склянку чорної кави. Загатною причим чекував до хати, дістав з криниці відро води, у смарагдуві небі плавало вишневе листя. Вмився до пояса і витерся волохатим рушником, що його передбачливо винесла господарка. Над тином від кілочка пливли голови трихівців. Вітались. І зацікавлено зіркали незагадного. Він тер тіло до рожевості, до болю. Тоді одягся у випрасовані штани і білу полотняну теніску з вишивкою над кишенею. Теж дбайливо випрасовану. Доплачував господарці за просування, щоб кожного ранку була свіжа теніска з вишивкою. Купив їх колись аж п'ять однакових ще за студентської практики. І зараз страхівці дивувалися, що ранку свіжий, ніби на парад зібрався. Буде паркувати. Але піджак накинув, а Вулицями він ходив тільки в костюмі. Дуже йому потрібне тенісне панібратство з страхівцями. Цікаво, хіба ми одягаємося лише задля тепла, вигляду і таке інше? Одягом, перш за все, ми відмежовуємось від світу, од інших, схожих на себе. Одяг стереже наше я. Голі ми розчиняємось у масі, натовпі, порожнечі. Одяг підкреслює, що ти інший, не такий, як усі, і зась вам усім до мене. Цю думку треба записати та десь використати. Загатний глянув на себе в люстру. Трохи стомлена життям, високочола інтелектуальна людина. Худорляве обличчя, рання сивина на скронях, глибокі замислені очі. Він узяв з валізи шостий Томик Гегеля, п'ятою чоразову у редакції спішив до люди і вийшов на вулицю. Вступав без поспіху. Трохи, опустивши плечі і голову, було ще 14 до 8 2 хвилин, цілком вистачає дійти до їдальні. Коли вітався зі стрічними, високо підводив голову. Ніби щойно пробудився від глибоких дум, без усмішки. Втерихівці всі при зустрічах чомусь дуже безглуздо всміхалися одне одному. Він це давно помітив. Але поважно, низько вклонявся. А хтось писав, вже не пам'ятає, що ввічливість найкраща форма відчуження. Він знає, як дратує часом натовп його підкреслена інтелігентна чемність. А ще з Гегелем у руці. Гегель і Терехівка. Діалектична логіка. Філософія історії. Ви не чули, кажуть, з вересня району не буде. Це вже точно. Галька-ветеринарша приїхала з області, чула на власні вуха, а ви нічого не чули. Він купив дванадцять томиків у вукуніста видання тридцятих років у чорній колинкореві обкладинці, літри, тиснуті золотом. Що це ви за книжку в селі то носите? Гегель. Багатотомне видання. Вчитесь. Я сам нещодавно складав його, вік би не бачити, я не заочнім. Не подобається? Хто? Та гегель. Ха -ха. Ну і гуморист ви! Я ж по філософському словнику! Та й ви не мучайтесь! А візьміть філософський словник! Жартома сказите, я вже скінчив університет!» Гегель – мій улюблений філософ. Дуже характерна розмова.